Підвівся володар тоді Агамемнон з Берлом в руках, що Гефест над ним потрудився майстерно. Дав -те берло Гефест владареві Кроніону Зевсу, потім його світлосяйному Зевс передав посланцеві, а від Гермеса Пелопс дістав його коней погонич, він же Атрею його передав. Вожаєві народів, цей, умиравши Тієсту, на вівці багатому кинув. Врешті Тієст залишив Агамемнону Берло носити, щоб керував багатьма островами і Аргосом цілим. Отже, на Берло та спершись, він так до Аргеїв промовив. «Друзі мої!» О, герої, Данайські та слуги Арея! Зевс, великий кронід, У тяжку мене з губу заплутав. Спершу підступний мені обіцяв, Щий кивнув головою, що повернусь, І Ліон, зруйнувавши, мурований міцно. Нині ж на злу він наважився облудуй, Велить утікати, в Аргос безславним, тоді, як згубив я вже стільки народу, так всемогутньому Зевсові раптом тепер захотілось. Міст бо уже багатьох зруйнував він високі твердині і ще поруйнує немало. Безмежна бо Зевса могутність. Соромно буде за нас і потомкам далеким дізнатись, що велилюдний такий хоробрий народ, як Ахеї, Марно в цій бився війні, що даремно вони воювали з меншим числом ворогів і не бачили наслідків жданих. Бо якби справді схотіли з троянами разом Ахеї, клятвину склавши угоду, ряди полічить обопільно. І скільки їх є, осельники трої, усі б позбирались, ми ж ахейський народ на десятки себе розділивши, в кожен взяли б по троянину в чаші вино розливати. Без виночерпія в нас багато б лишилось десятків. От наскільки, кажу, Ахеїв чисельністю більше, аніж троян, що живуть у цім городі. Спільники ж їхні із багатьох городів, хоробрі мужі-спесоборці». От хто мене від відкидає, хоч як я бажав би, а Іліон многолюдний проте не дає зруйнувати. Дев'ять бороків великого Зевса уже проминуло, вже й кораблів деревина гниє, і линви потліли. Десь по домівках наші дружини і діти маленькі нас дожидають даремно, а діло, що ми задля нього раптом сюди прибули, зосталось не зроблене нами. Отже, послухайте всі і виконуємо те, що скажу я. Швидше до рідного краю тікаємо від сіль з кораблями, широковуличну трою, ніколи бо нам не узяти. Так він сказав, і серця у грудях всієї громади захвилювались, і в тих, хто рішень не знав попередніх. Рух по зборах пішов, немов вікарійському морі, хвиля могутня, коли із зевсових хмар налетівши, східний евр і нот полуденний її піднімають, чи як зефір, що на ниви злотисті із заходу віє, Буйним поривом і хвилою клонить колосся високе. Так хвилювалися збори народні. З криком страшенним кинулись всі до своїх кораблів, мов хмара з-під ніг їх куріва вгору пливла. Один одного, бо закликали швидше займати кораблі і спихати їх у море священне.